Бранко підстрибує, підтягується на каштановій гільці і перелазить через паркан у двір готелю, дивуючись, чому не верещить сигналізація, чому до нього не біжать треновані пси з киплячою слиною на іклах і мордаті охоронці? Ну що ж, нема, то й нема. Пригнаючись, Бранко безгучно ступає по газоній травиці, вираховує потрійне вікно і обережно притискається до стінки з боку від нього. Найкращі пастки – це світляні капкани вікон першого поверху. Йому достатньо трохи піднятися навшпиньки і вже зможе зазирнути туди. Так, справді пощастило в номері, потрібні йому герої. Жінка – це таке турбошвидкісна, але хлопці від неї не відстають. В ту мить, коли Бранко заглядає у вікно, всі вже голі та захоплені – розпалюючими забавами. Ніхто навіть не подбав про те, щоб закрити штори і вимкнути світло. Га, вони роблять самокрутки, крутять і дурнувато гегочуть, мабуть, травичка. Одного чоловіка Євбранко знає, це молодий помічник мера, от і чудово. На секунду в грудях бранка прокидається маленька скажена і жабка. Бачиш, мовляв, а з тобою вона вчора не пішла до готелю, щоб кохатися довго, чуттєво і комфортно, як люди роблять. Але екстремальний секс – це завжди цікавіше, заспокоює жабку Бранко, і вона знову засинає. Фундамент будинку досить високий, довго стояти на ошпиньки з витягнутою шиєю незручно. А якщо зуміти втриматися, вчепившись під дошвами черевиків на ледь виступаючому краю, Каменя підмурка, то навіть крізь вікно можна дещо сфотографувати. Якість зображення зловленого крізь скло буде, звісно, жахлива, але в цьому випадку блискучий результат виправляє жалюгідне втілення. Бранко знімає напружено балансуюче, аж у нього ниють ноги і раптом, втративши координацію, Гучно бамкається лобом у скло, падає на кломбо під вікном і перелякано думає, що шибко він, певне, розбив, і його вже викрито. Але ні, минає пара. Хвилини все тихо. Бранко піднімається, накривши рукою забиту скроню, заглядає у вікно ще раз. Все ясно, в кімнаті справи зайшли так далеко, що його ніхто й не зауважив. Вертоліт! Яка захоплююча композиція! Щохвилини на цілому світі відбувається багато подій з різним ступенем важливості. Народжується 207 людей, помирає 106, і серед них одна породіля. Дві людини на кожну хвилину сліпне, у п'ятьох виявляють вірус сніду – Через шкіру кожної людини проходить 450 мл крові. У мозку відбувається близько 600 тисяч реакцій. Пишеться понад 2 тисячі сторінок тексту в той час, як більшість людей за хвилину прочитає в середньому 200 слів. І від цього хвилинного читання в кожного помирає 70 мозкових клітин. 6 мільйонів людей активно займаються сексом. З них близько 2 мільйонів пробувають нові Позиції. А 37 тисяч не знають, як звати їхнього партнера, що хвилини оргазмує 1140 чоловіків, а 317-го жінок різними мовами вигукують коханий «Ти зламаєш мені шию за такого». Накладення біоритмів наче і не дивно, коли у каламутній воді чужих пристрастей виловиш якесь співпадіння поруч із собою. Перед тим, як остаточно піти, Бранко, керований банальною цікавістю, заглядає у ще одне вікно через два від того, за яким журналістка усамітнилася зі своїми «коханцями». Там пожильці заубачливіші, щільне жалюзі опущено, втім, не до кінця. Тому тобранко схиливши голову на свій величезний подив, бачить старого благодійника, чоловіка баби, яка навідала його нині ввечері. Сивий фавн розважається із двома дівчатами, його масне, розімліле обличчя, плаває у глибині кімнати як місяць. Ага, баба тим часом теж по хлопцях пішла замість пасти свого старигання. На картці в бранковій камері ще лишається місце для кількох фотографій, він робить їх цілком інстинктивно. Ех, і чого ж їх усіх потягнуло на ту груповуху?